Deus amor Con esta música, danos pe, para falar con unha amiga nosa, Andrea Nunes Brions. E vamos a falar con ela, unha filóloga, en fin, que estudio filología en Santiago de Compostela. E vamos a falar con ela pois, de certos temas, de certas cousas. E vamos a falar unha narraquinha con ela, porque tiñamos que haber falado un pouquiño antes, pero bueno, vai nos prestar unhas minutinhos. ¿De acuerdo, Andrea? Muy buena tarde. Hola, muy buena tarde. ¿Cómo estáis? Pues por aquí, no sé ahí donde está tu pastilla, si estáis con choiva, sol como tal. Bueno, tales. en Compostela estamos ahora mismo con choiva, choiva y me hombre. Pero bueno, ahí por, con mucho sol, supongo, ¿no? Aquí, con sol. Aquí claro. no nos da chovido. O sea, no nos te Pues sí. ten que chover, en inverno ten que chover. Claro. Bueno... Fala-nos nord porque o primeiro premio ti xa desde catiña a ti escribes faz poesía de todo eso bueno, e, por que... o, o primeiro premio recibicho no ano 2007 o primeiro premio que xa. Dice Pode ser, pode ser. É unha verdade que non son moi de premios e cando chegaron, pois, vendidos poron, pero sí, eu, dende que era pequeninha, sobre todo, máis que escribir, lía. Então, ler, ler me fixo querer escribir. Ah, Eso foi, foi importante. É, sí. Eh, porque... Eu tu ven repasado non pouco de ideia e faz unhas reflexións moi interesantes Fa unha reflexión porque claro o teu é ler eh, De foi donde aprendixe tú a escribir a facer de poesía en centro fin, desto. Por eso que eu sempre digo hai que ler moito como, como faz eso? Hai que ler moito Mira para escribir pouco hai que ler moito efectivamente, efectivamente, yo creo que lendo tamén nos ímos construindo e tamén, imos, eh? pois en nos ven, non, do, do que as outras persoas leen e e crecendo tamén, e a min pasó moi to de colleir algún libro que me marca, sí. eh ter ganas de escribir, non? Non sei eh? se si vos pasa tamén, sí, pero sí, sí. pero si, sí, si, sí, si, sí. é casi o impulso que me dá de dicir, oh, "Agora sei, sí, con isto Sí, si, eh, eh? si. Sí, sí. O escoitar o escoitar a certas persoas que están a falar. Sí, efectivamente, también. Sí, sí. Sí, de feito, bom, pues o recital de mañana, ¿no? Que, que sí. se chama to, Todas as mulleres que o son, sí. que fai alusión un pouco ao libro, ao primeiro libro que se chama un segundo libro que se chamaba Todas as mulleres que uson, fai un pouco referencia a iso que acabas de decir, ¿no? Como uh -huh. pues as voces que nos crean, ¿no? As lecturas que nos crean, eh, e os referentes, ¿no? Que están aí. Sí, sí. Claro. Porque, como vendes tú, sobre as, as insustizas que uh -huh. se fan, insustizas hai a, a porrillo, eh? A porrillo, efectivamente. Da, ese se sí queda para escribir un libro, eh? Iso, sí, para varios, ahí estamos, <risa> <risa> intentando. Eh, eh, eu, fai pouco, así eh, si mirando un vídeo, daqueles que non tens que facer, e dices, bah, me cansei de ler oh, un pouco, vou mirar un pouco a televisión e puxen e, e tuve mirando pa, a, a reflexión que facía o Papa sobre as mulleres sí, sí. porque dixo que no Vaticano quería máis mulleres que homens sí. e dixo unha muller preparaxe as cousas nun piriquete un home parece que lle leva moito tempo sí. e digo eu, pois debes ter algo de razón neso porque sí. as nosas nais como tiben, sabes Para elas, todo vai ben. Anque tean, como digo, anque tean fastidiadinhas e elles doía a cabeza, pero prelas todo vai ben, todo sí. esto, eh, seguida E as reflexións que ten son moi acertadas. Sí. Sí bueno, iso é parte do heteropatriarcado, no? Sí. no que estamos que ao final construe os homens casi como si fosen seminútiles no? para certas cuestións como poden ser os coidados ou no? uh -huh. as labores propias da casa uh -huh. ou cosas destas e que, bueno, obliga de alguma maneira que as mulleres teñamos un peso maior sempre, non? No? con todos estes temas sí. Bueno, eu penso que pouco a pouco nos estamos modernizando Hombre. entre todes, entre todas e todos, que sí, E, eh, bueno, eh, celebro que a, a igrexa tamén quiera modernizarse. Hombre, claro. Sí, sí. Eh, Neste caso, ámbitos, ¿no? eu penso que sí, porque, por sí. exemplo, eh, eh, penso que nestas reflexións como fais ti, nestas uh -huh. reflexións que faz, eh, a culpa temola o patriarcado, o home eh? Sí, sí, Porque se si, si eu fago unha cousa na casa, por exemplo, me poño a lavar a roupa, poño a lavadora, pago comida e tal, eres okay. maricón. Carai. Si, si, si, eso te lo ouído falar a moitos. Eh, Vamos, si esto, eh, digo, claro. digo eh, que máis da que fague a comida, non hai cociñeiros, non hai cociñeiras. Non, claro. Claro, eh brutal, A, a violencia que sí. que se exerce na sociedade homofóbica, racista, machista sí. Sí. que é en muy violenta, ¿no? Sí. Sí, Yo creo que por eso, bueno, tenemos que concienciarnos, tenemos que poner o corpo, encorparnos, ¿no? Colocarnos eh. aí para para contra a homofobia, por supuesto, sí. a, a racismo, machismo, todo o que o que rodea esta sociedade terrible. Exactamente, ¿no? sí. sí, sí Porque a A, a, por exemplo, unha persoa que máis dá como dicía, eh, dice un, un vecinho meu que ten, ten, eh, ten un restaurante hostele, digo, é a min que máis me dá que si a chica que é que vinha un chico que que vinha un homo valeu, con que me fago a traballo e alle pague o resto a súa vida é a súa vida, non a miña Claro, claro, por eso creo que la importancia que tenemos en muchas personas, ¿no? uh -huh. Que que temos unha voz pública uh -huh. de colocar, ¿no? Esas personas esas voces narrativas, sí. pois pues, nas persoas máis máis, bueno, discriminadas socialmente, ¿no? Por eso as voces das mulleres, por esas as voces de, de corporalidades disidentes, por esas as voces de, de corpos, no? En, uh -huh. en débeda que chaman, o corpos uh -huh. debedores. Eh, eh, para mí é importante, no? Colocar na escrita sí. esos lugares, no? Es desde, el dianismo, desde o lesbianismo, desde o feminismo, desde sí. os espazos onde, bueno, fa moita falta, claro. sí sí, sí sí que fa falta todo isto. Porque mm. Eh, non sei para ti este o referente da arte, da escritura. Uh -huh. como, como vai para a tua poesía, como As referentes, pois mira, sí. case todo, case todas son, son referentes eh, mulleres, case todas. Son, uh -huh. eh? de de persoas disidentes mm. eh dentro da literatura teño moitísimas na literatura galega, mm -hmm. por suposto está una Ana Romaní, que xe ah. fixo tanto, sí. pode ser unha unha Olga Novo, por certo, premio sí, sí, sí, sí, pero sí. casi todas as compañeiras da xeración dos 90, da xeración sí. dos 80, fixeron sí. moito, pola, pola literatura galega actual e mm -hmm. por e por transformar esa um, ese espaço, ¿no? Que, que, que era un espaço muy masculino, um mm. espaço onde as mulheres tenían poca voz mm. ou onde as pues pois, pues pois, escritas eran eran escritas de as escritas de mulheres, digamos, eran referenciadas como bueno, pues como sí. de, bueno de catro tolas que escriben sobre eh, flores, sí. de cosas así, ¿no? Cuando cierto é eh? que, que todo contrario, ¿no? Entonces para mí sí, aparentemente eh, como escritoras alegas pues sí, eh, todas elas, ¿no? Y todas eran de los 90 que se comentaba antes, ¿no? Como uh -huh. Castaño, López Gómez, María de Febrero, etcétera. Exactamente. Eh, sí, hay hay personas que abrieron porta para las que viñemos depois. Eh, exactamente. Eh, eu, eu, sí, estoy muy agradecida porque oh, a labura que fizeram foi en algo muy claro. Sí. Por eso digo que por ejemplo, si nos vamos a tempos muy atrás, sí. Rosalía o Emilia Pardo Bazán. Ah, sí, esto no, no. que te... Acu... claro, sí. no, que esos es? discursos son muy transgresores. Claro. Exactamente, fueron mujeres muy y ama... y, a... y aparte atrevidas. Sí, sí, totalmente. y de feito, se si colles calquerados po máis en galego, non? De Rosalía eh. de Costa, son incluso moi actuais, non? É sí. que sustiza pola máu, non? que eh. sustiza pola máu, ese colocarse, non? Pois pues, co pobo labrego, co sí. pobre, co sí. discriminado, coa discriminada. E, bueno, Rosalía é superactual. Sí. A, <ríe> A Rosalía te sempre sí. está actualizada, sí. eh? Está, está, eu son profe e muitas veces que llevo, bueno, a clase o alumnado, feco sí. poemas, no, no se creen que Rosalía de Castro en esa época puidera pues, ter un discurso tan transgresor, claro. Sí, sí, sí, sí. Y que é que otinha, claro, con respecto da lingua, do pobo, do territorio, sí, claro sí, sí. sí, de que Paula no bueno. Villa terese referente, ¿no? Por eso que oh. eh, to, eh, a A, a Emilia e outras galegas uh -huh. máis que agora mesmo no, no, eh, non lembro o nome delas pero ter uh -huh. que vestirse de home para entrar na universidade uh -huh. hombre si, sí, si, sí, si sí. na historia tivo que, tivo que ser claro, se nos tiña prohibida sí, sí, a educación sí. no? sí, sí. e eh, Y bueno, mesmamente pensamos na, en Galicia temos as primeiras sí. túas mulleras casadas, no sí. Marcela e Elisa. Eh. Que unha delas tivo que trasvestir, efectivamente sí. para eh. poder casarse pola iglesia. Eh, e, eso. Que, Y a verdade que sempre pensamos na Galiza como un lugar así afastado, non, sí. onde non está tanto a, bueno, pues as metrópolis estas que nos sí. ordenan casi sempre e casi sempre de Galiza viñero, sí. pues como prioneiras, ¿no? e, sí. que non? E transgressoras no seu momento, así uh -huh. que, bueno, pues estamos que estar muy muy contentas e agradecidas, Hombre, non? Muy a de ela. <ríe> porque A, sí. eu digo a veces quando falan eh, ou mellor falan dunha muller ou algo así porque uh -huh. unha anda por a rúa Eu agora uh -huh. como tiño tempo pois ando por a rúa entro claro. nunha cafetería, tomarme un meu café escuito a xente e tal uh -huh. e ao mellor hai xa unhas conversas e tal eu lembro, precisamente, hai pouco así, entrando no sitio a falar, eh? falábase se estaban falando do feminismo na, te, na televisión uh -huh. e tal e entón, porque na televisión pois, se a rádio parece que a tiño máis atxegada uh -huh. pero, para min a televisión está lonxe uh -huh. e entón, uh -huh. pois eh, falaban das mulleres da tal, e digo, di, porque falas de xeito si tú eres uh -huh. fillo de muller Claro. Digo non falar de sexismo, que es fillo claro. de muller, estás falando mm. de a túa nai, tu, da túa irmán. Sí, sí, totalmente. Digo, sí, hai moito machismo, moito moito. E, e ten pero, que cambiar. Sí, ¿verdad? sí, pero gracias a Deus, a eh, xente nova xa é totalmente diferente. Sí, agora xa na educación van outros valores, pero eh? bueno, siga vendo violencia o, machista, sí. siga vendo asesinatos, siga vendo bueno. violencia de todo tipo, bueno. Ten, temos que loitar moito, que é, exactamente, que cambie, hai que loitar, que loitar moito porque sí, non é solamente sí. aquí en España, po tamén hai en outros países fora. Sí, claro, en todas partes. Sí, sí. Non, non hai lugar onde non che eh, salve, a, a, Eu, por exemplo, que sí. xa esos paus, esos asesinatos porque leves un hmm. pañuelo mal posto na cabeza. Bueno, bueno, eso, o, o, os homens sempre deciden oh. que teñen que vestir ou deixar de vestir as mulleres, né? É eh, o problema, non? Que sí. as sociedades son patriarcais E desde, bueno, non hai moita distancia Entre un En que tens que poñer, que non poñer eh. Bueno, ao final é así Armando, teño que deixar de saber, Muy non? ben, pois pues, cando, cando, cando seguiremo, callando, eh, Seguiremos falando perdón. De cousiñas Antibullando cousas e eh, Para min foi un gran prazer Poder estar contigo aunque fora este, este este anaquiño. Así que Andrea Grafillas Barcelona, sí. De acordo, nos vemos Ven, por aquí. unha aperta, moitas grazas. Gracias, gracias a ti.